وَيَشْتَمِلُ عَلَهُمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنِ الْأَنْثِلَةِ وَالشَّوَاهِدِ فرن دا خبرتی را شووان شی اللامہ سکاکیوی ماسی شو لیگو مختصر مختصر لیگو تلخیص دا مختصر نمورات تلخیص دے خبرام بنا دا تلخیص دا غده دا خطیب کا ذوینی دے خطیب ما تلخیص لیگو مبتاح العلوم جا دا اللامہ سکاکی دا پر نو غالبن د اسلامي مخاطب درغه له مخکر استواله راغله الله دا مفتاح العلوم جکم کنه علوم باندې مشتمل ده او استماویلو چې د تلخیص د متن ده اغه د پنیسالیس نه مختصر <تصفيق> کلي شو دی نو اغه مفتاح العلوم اوس شو ادا د الله مسکاکی و د کیسه سالیس تلخیص چې بیا کړه خطیب کا زیني دی خبرم زه ان ترا لگا نو دادی چې ما مختصر لکندا کم دا د کیسه سالیس تلخیص ینه ابو رحم جان ترا لگا دی امام مختصر الیکو یا تلخیص المپتاح میں لیکو ودک ختیب قزویني خبره کوي چې دا تلخیص المپتاح مشتمل دی په امثله وباندي په شواهد باندې د شواهد او د امثله تفسیر تاسو تکړو علامه طبتزانی چې امثله داول کیږي کې اجزیاء ته ذکر کول شي د پرد ایزاح او شواهد هغه اجزیاء ته ویل کیږي چې دا ذکر کول شي د پرد اثبات د قایده اوه دغه خبره کړه چې په اخص شواهد اخص دي د امثله دا څه سن خبره په تر کلي ده ځینګی ده ارزه کوم پکاره مزید کې دونه لګینو هغه کې تخصیص راځي او چې کېدونه پکې اګه کمیونه اېکې تعمیم راځي ورته تر لګا او جی سره کبا مؤمنه لګره شو نو هغه عامره او چې رکبه مؤمنه شو کی امر تخصیص پکې پیدا شي نو شاهد چې د یو خدای کې اسبات د قیدی وی اسبات د قیدی وی و سره و سره وضاحت مې د کې دوه خبرې زکه شاهد او کلا او علما د پر د اسبات د قیدی زکر کړي نو خامه حدا د عاقل او د بال او د عالم کلام وی نو چې د سره کلا اسبات د قیدی کې کې نپدی کې ایزاحم لازمی وی دی کې دوه خبرې وی له اخست دی او مثال کې او وکړه نو ناکل کلا وضاحتم نی داوا مثال نو تر داوا مخلي جری کې نه ګو کلا کلا وضاحتم نی اکلنا کلبه وضاحت اوکلنا کلته قاعده مستفاد کړي شي ایکي تضمين ده هر امزه انترا لگاه نوږي کې دغه خبره لازمی دي اې کې لازمی نه ده اې کې ګويه کې یو کې نشته کلب کې يوم کېږي بلم کېږي بلم کېږي نو آی کې تضمين ده ا دې کې څه شه ده تخصيص هر امزه انترا لگاه نو دې کې تخصيص دې نه خبر او ها ويشتملو د تلخيص المفتاح مشتمل له من امثله باغ باندې يحتاج له محاج راغ راضي غته را دامسلوونه او مسلهته بلې هجززیات بل ممسکوورهزه کواهد داجززیاتته کې چېکرکل د پر د زاهده کواهد او شواهد د او مشت د شواهد د باې وون الجززیات ممسکوه تو دا جززیات چېکر کول چې د پر د ابات د کو د ففه شواهد اخستې دامسلوونه ځکه دی که دو کې د لاظمیر یو پهکې اض اوبل پهکې اسبان دکعد دی نوک د دو دوه دو صلاحیت پتبار د صلاحیت دی چې کم سه ش اخست دی خبررم <تصفيق> <حب> زههنلهکن نه او کته بس پې د بیا خبرو دیږ بیا به د شته شیرشي غات کې ولم آلو جودن پ تقیې او تحظی مت انته وګوره لم آلو ک دی خبر کوي چې دا د اللوونه د یا د لوونه دی یو خدا خبره یو تقصیر ده او جودن به مانا د احتاددن او دو دلته <التطور> دا <تصفيق> متعد به دو مفول <سؤال> دی اول مفول ذیر د مخاطب ده ولم امنعك جهدا او ما نه دې منه کړستانه نه دې منه کړستانه جهدا هغه مشکلت کول په تحقیق دی ګستاړه لپاره ډیر مشکلت کړې دی په تحقیق او تهذيب کې داسې وي خطيب قزيني تلخيص ولوي خبر هم زه نظره لګانم هغه ستاسو د پارډر مهنت کړو تاسو نه کوي هغه ما بالکل ځان نه پیړ شولې ولم ال من ال يا اول وهو التقصير وليكي کی تقصير ته جهدا وقد استعمل الالو واستعمال شيد الالو يالوها هنا متعديا الى مفعولين وحذف المفعول الاول والمانع معناه اشوا لم امنعك جهدا معناه اننا كلستانه کوشش کول كل په تحقيقې په تحقيق د مسایلو دری مختصری ینه دو تلخیص متا يعني په تحقيق ما په تحقيق دای کی چې ذکر کړی شید جنا دا دا د زګانه مختصر نه مختصر دا غره دا مختصر مراد نه د شارح او اغه مختصر تلخیص دی جره د خطیب دی تهذیبه او په تهذیب یعنی تنقیح تویلی کیږي په صفاقوله د دیګره زوایدو خبر نه ورتب تل مختصره ورتب تل تلخیصه او ما مرتب کله دا تلخیصه ترتیبا اقرب تناولا ترتیبا ورتبته ترتیبا اقرب تناولا او ما مرتب کله دیلنه اغادر د 10 ترتیب سره اقرب تناولن چې اغادر نزدې ده په اعتبار د کولو د ترتیب د سکاکینه یا د ترتیب د کیسه مثال است اقربت است په طره اجازه شری اسم تبذیل دی لکه یو مفضل یو مفضل علیه وی دته چې کم ضمیر ده اغا س شری مفضل لغه د فضیلت ورکل شوی دی او غره اجازه ده چا ته تلخیص المفتاح ته تلخیص المفتاح اقرب تناولن د ارقرب په اعتبار د دې کولو او مبزل علیه ترتیبه دا ترتیبه متند دي چې قران نشتا وماتدا شخص تارې جدا متند دي چې نور نسخو کې وګوره دا متنه ان شاء الله ځکه د شیرح شارح کتب شارح وايي چې من ترتیبه کې دا ترتیبه مز ترتیب مز در تعدد اضافه شه ده فایل کله اضافه کیږي فایل تا کر مقبول تا نو ظاهرن او لفظن مذفون الیه او یا مفعول وی شیعا فعلتے ہیں وہ اضافت شد اقرب تناولاً دا کا تلخیص دیر اقرب د پیتبار د حاصلورو من ترتیب السکاکی <سؤال> د ترتیب ور قولو دا سکاکی باہش دو یا د ترتیب د کسم سالس نا، کسم سالس ما پبولو ترتیب چور کرے سکاکی کو نا او ترتیب اس سکاکی کسم سالس، اصل دا سی دے دیر اقرب تناولن د ترتیب د کسم سالس لکن خدا سکاکی تی حضر کر ایشو دے اضافت کسم سالس تا شیو ترتیبی ہی کی ہی زمیر یا کس میں سالست راجع دے یا سکاکیتہ راجع اضافت المصدر اضافت دا مصدر دے لیل فائل او المفہول بھی ولم ابالی ولم ابالی فی اختصار لبزهی تقریبا لتعاطیه وطلبا لتصیل تحمیع على طالبیه دی جملہ کے دی خبرہ کئی دو تلخیص بارکیں چھئی علکم ماگور اللبز انتہی مختصر الفاظ ندی زکر کری داغی وجم بیانی تقریبا لتعاطی ده پر دې نږدې کول او کتاب دې کتاب دامن نږدې کړه ده لتعاطی د طالبانو د اغستور لپاره چې آی د دې تعاطی کو تناولي کی وای خلید یو بل د لاسونه او تخته او زده کی خبر زم زم درالا او دوم خبر جویا خلیند نه جلماره په خستګي لتهسیل فهمه اله طالبې دا دې پرچمت تسهیل اسانجه ده د فهم د دې کتاب په طالبانو د دې باندې نو ما طلب د خبرې کړه ده چه زه د دې تحمل آسان کم پچا باندې د دې طالبانو باندې نیوب الله اخلی او بل زکیه المرابي مخ استکه ها قران په بالا فی اختصار لفظه او ما مبالغه نه د کړه په اختصار د لپس د دې تلخیصل نه پته کی تقریبا د پر نزدیک ولودوی مفول لهودوی د مبالغه لپاره مفول لهو انکو الکو مفول لهودوی په لمنفی د پرنه راځي چې په شدا په لمنبی د هدا د پهلی مثبت لرا لما تضمنه ما لم ابال اهترط دما په لهده لماده ا په لمثبته تضمنه چې متضمن دي اغل رمانه لم اباله ور لم تضمنه مبالغه مي نه دا ڪري يني مبالغه مي پره کي فلمثبت شي کنه اترط ما پرهيدم ولا في الاختصار اختصار کولو کې ډير مختصر مي انتهاي نه ذکر ڪري تقريبا در پر د نزدي کولو د کتاب تقريبا اياه دريم فاعل هغه سکه او زه ایک خطیب قزویني دي امرم زين دره لگا او مفول <سؤال> له مقدر دي تقريبا ياهو کا خطیب قزویني د پر د نزديکول زمونګه د کتاب لرا لتا اتيه اتنا له د پر د دی او بنه و طلبا او د پر د طلب کولو لټسیب فهمي د پر د اسنول د فهم د کتاب علی طالب ہی په طالبانو دي بانه شارع داوائی جدا زمایر چکم دی تعلیبی ہی که و تعاتی ہی که اختصاری لبزی ہی که او دکرانگی رتتوہو که دا کل زمایر چلی دا راجی بیچانا مختصر تا مختصر نمرات سی شدی تلخیص المختصر و الزمایر للمختصر آده ویو جخپل جخپل کتاب ویسا پیوگو جدا مختصر دی مناکح دی سخل المعحظ د دې د دې لپاره چې د کتاب د تطویر نشته د مقصد سره ودادوره سي کتنه چې وکولاندې خپل صفاتونو د کتاب د مطلب سره بیان نه ویل تطویرې کې د تطویر نشته حشوه نشته او تایید پکې نشته نو بیا علامه څنګه کوله شرح سره لیکل خبرمزا ان د خپل شاملې خوږي خبرمزا ان ترال نو حال او مطلب داری چې پی اعتبار دا اکسر سر دیر زیات پکی نشتا سنا سی که دیشی انسان کلان دا سی نشی که دی انسانی کلان چی دی بلکل <سؤال> سی بھی خالی وی ویلی تب تیزانی مخکنہ ہوئی چی دا خود انسانی تاکت کارنی چې دا سی کتاب رالی چی پاگی هر انسان سی بھی تا دیر وی بار حل تا اس کمہ هر انسان دا فل فل کے نقصان نخ کاری حبرمزہ انتر وفی وصف مؤلفی هی او پواسب ده مؤلف که یعنی ده تلخیص المبتاح که چه ده ده سپتونه باین کلب پا خپلا بانده اغاماتن بایننهو مختصرون چه ده مختصر ده مناقع ده سوئی خبر پک نشتا استخلو الماخص ده از ده کول احسانی تعریزون وفی وصفی هی تعریزون ده مبتده موخر ده پده که تعریز ده بایننهو لا تطویل په هیچی ده که تطویل نشتا او حش به گنيشته پرشت تفصیل هغه مطلب اته استعمالو مختلمنی اتا په اوبده په اتم باب کې د دې تاریب سره را روان ده حش هم روان دل ده دلته ضرورت نشته او کوي اجمالي تاریخ نه اجمالي تاریخ د مخکې تیر شه خبرم زه نه ده حش هغه زیات توي چې مستهنا نه وي کې نه مطلب برابرېږي او تفصیل هغه چې بلا پای دی خبرم نه او د نسبت وغیرہ هغه بیا اتم باب کې بیان ملته ضرورت نشته به زنه دځی کنه ولا تاکید کما په کیسه الثالث نشته به داکس تعقید چې څنګه د کیسه الثالث د مفتاح العلوم کې واجب ټوله ځلک دی زنه ماته د تلخیص مفتاح دا خبره کوي چې ګوره ما صرف د تلخیص نه کړې د کیسه الثالث بلکې ما په دې څنور قواعد وغيرها اغم سیوا کړې دی اضافه کلی وکړه خبر هم ځان ترانه او بلکې داسې خبره چی اغا بلکل گوئی که زماد ترکترین ماته الحام شوی نما اشارتاً دا چاہ دا کلام نه نماخوز کری دی اغنس راحتاً می دا چاہ دا کلام نسری ماخوز کری دی و اذب تو اما مذافر دی یو ذاکرین می دی اذالک المذکور دا کتلخیص علمیت تاحت من الكوادی دا کوایدونا او دا غیر کوایدونا فواعدا دا فواعدو صحیح شو اثر دو اثر چې زه متلشیم خبردار شم <شيئن> بي بازي كتب الكم په بازي کتابونو ته قوم کې الهاه على تلکل فوائد او زوائدا او سنور ایزاپي خبرې نو no, د دینم اختصار او کته سالس د نورو کتابونو نه من بازي فوائد راتل کو او نور سه زوائد دي چې هغه زماده طرف دي هغه د نورو کتابونو راغستې یعنی د دې کې درې کیسه مبوائد راتل یادو تلخیز الملتاح لاله یک کیسه سالس او یو د نور کتابون نه مارا چانګلو او درنو هغه د دې کمت الله الهام کوه کوي چې ما تخپل تر په وجا زواید او سنور زواید لم لم ازفر لم ازفر ځین هم کلم لم افز علم افز ځین هم ک میبشه په کلام د اچا کی بالتسریح بها بالتسریح کول سرا بها دغه زواید باندې ولا بالاشاره الیه نه په اشاره سرا الیه دغه زواید ته چی چا وتی اشاره کړی اشاره سره دا کیر چې باځته کومه خبره نه ماته پیدا ووه در این خبر نمائی پیدا؟ پیدا ہو شما ندکہ پیدا دی کوئی اشارہ بھی دا خبر نتی او نکتہ مصطفیت کے ندی تولی کی بے این یکون کلام ہم ملاوج ہندہ چی کلام د قوم دی پدا سے وجبان دی یوم کنو تحصیلوها من ہو چی ممکن دی بھی تحصیل دی دا کزوائدو من ہو دا کتاب نا بتبعیت تبعا وئن لم یکسیدوها اگر چی دی قوم دا پیدا کس کری نی اشاره دي ته ویلي کی چې د کتاب نه د چا د کتاب نه مختص د کی اوغه اغه نقطه مقصود نه وي خداغه د کلام نه وته اشاره سګي ملاوی خبرم زه درا لغم دا خبره ختم شاوز د خبره کې ځانوم ولا غره ما پختله اگرم زه درا لغم له کوینو بوله ترک دین نن بوله خپلګي خبرم زه درا لغم نو ده وینم ویل کی خداصه شي تلخیص المفتاح اې دهنه مې د ځکه کې هدا سبب له تطابق اسمه معنا هو چې د اسم او د معنا مطابقت پیدا شي ځکه دا تلخیص دی كنل او اکثر قواعد او قوانين داغه نه راغستې دي هر هم ځنه قال شواهد هم صلا باز فوائد جوابي دي او اکثر د اغه نه راغستې دي له لهازه ګوې کې ټوله اغه تمانځي ټوله داګه څکل و سمیتو او مانم کې ودلایا تلخیص المې ته تلخیص سلمې ته لیتابک اسمه مانا ہو جو مطابق شنم داده ده دل مانا سا وانا اسأل الله انا مقدم کدعو د جدا حالیه ده ما نمکی حدو پداس حال که سامیتو کتو ذلحال که وانا اسألو دینا سکه حال که ما نمکی حدو پداس حال که کی جنمی کیا حدو نو ورسرم از اخدائی نزکو سوال که وانا اسأل الله پداس حال که ما سوال که اللہ نا اور پس دا ائین تعبیہ ان نفع به کہ دا, دا اسالم مقبول کہ و انا اسال الله ان نفع به اما سوال پدا سہال کی معلوم کیہ ہو چہ ما سوال کو اللہ نے انفع به نافذ تلخیص سرا من فضله دا من فضله دا انفع به حال کہ دا حال مقدمہ ر و انا اسال الله پدا سہال کی معلوم کیہ ہو ما سوال کو اللہ نے انفع به من فضله دا, دا کتاب من فضله پدا سہال کی چہ نہ طرف نہیں کہ اللہ دا فضل او دا حال مقدم دے انفع او انفع بهی دو اسأل اللہ مفول بھی دے اسأل دے پارا مفول سانی دے مفول سانی دے اسأل اللہ صحیح شکنو اسأل اللہ أسأل اسألو دے اسأل اللہ انفع ان نصدری کن انفع بهی گے دے کدم المسنع لے ہیں انا دا. انا مسنع لے مقدم کس دن علاجہ علی للحال پار دی خبري چې داوود دي دا حاليه گرجي جمله اسميه ده حال ګټي خبر هم ځه درلا من فضله من فضله جي دا حال من اين بعدهنا وذاب ان فبهي په معناشي اي اين پاسوان مې كوي الله ما اين پادا جنب وركي بهي په تلخيص سره به هاجل مختصر په تلخيص سره كما ان تعبي اسله څنګه الله تعالی نفو وركړ د اصل ليز سره او هو المتاح للملوك او القسم الثالث استن للمراد بیا قسم الثالث او هو المفتاح العلوم او القسم الثالث منه يا پورا مفتاح العلوم تو مراد دې ده سننا يا قسم الثالث منه د دې مفتاح نو مراد ده انه او دع علت دع غيره قال رسول الله کوم دې هغه مفول فول له سوال له <متحدث> کوم ولي ام نه ده الله <سؤال> کلاج دې ولي ظالم <سؤال> ولي ظالم <سؤال> لایک دې دې خبره ولي ظالم لایک دې نه په نه فور شي اب رمزه ان تره وهو هو وهو و هو, هو محصبی و كافی و هو دک اللہ کلا چلیه محصبی اغا زمان دا پارس دا کافی دا محصبی زمان دا پار محاصب دا و کافی و زمان دا پار کافی دا و نعما الوکیلو هو اوسو بہترین کارساز دا دک اللہ کلا حضبناللہ و نعما الوکیل دا دا پیدا اغا تا اس تما بیان کلوا خبرمز انطلاقل بہترین وزیفر دیکھ ماتا استاز محترم دی پورویلیو پا چلی دایا و کس تعداد یاد کسور لک دې سره دومره د انسان طاقت الله تعالی سوا کې چې راغای او مرغاته کوته ني سره ورځي زموږ استاد تاسو اصطا ته پته راغته زموږ ملک العالم عاملين من عاملين او سردار دغه خبرم زه ان ترا لگا او په دې کې کافی کار کړی دا ډېر بهترین شی دی خبرم لگا چې سم او تکلیفې دا کې په اړه یې کل 24000 وای بالکل ما هیڅ رب الله تعالی نه هیڅ شک عطفن هو عطفن وتولی کہ هو رو باشه هو چتره کی نه عمل وکیل ته پپته پویږي راتن پرې سم مطلب هو عطف اندان عمل وکیل د عطف ته ام على یا عطف ته په جمله باندې جمله کمه ده وہ هو حسبی اه حسبی ده على جمله وہ هو حسبی په جمله ده وہ هو حسبی باندې آتا ام اگر ممزه دراله جمله نه وچه مخصوص محذوفن مخصوص بلما محذوب ته نعمل وكيل الله بهترین کارساز الله آمين ادم پر جمله شو آمپر جمله شو اطب جمله ش په چا معنی د جمله معنی و اما على حسبی یعنی نعمل وكيل د اطب د په حسبی باندې صحیح شغ کنه آمين یلکه چې د حسبی باندې حسبی سره وشت کنه او ځکه کم عبارت مصرح په بجانب د ماتوف باندې کې نا مقدر او بجانب دو ماتوف کې اغه هو دل ا هو هو نعمل وكيل هو حسبي وهو نعمل وكيل اصل عبارت خاصه امين خبر ام زين المخصوص هو ان بها لك مخصوص بالمذهب بالمروباس ناوي بل تقاسه ضرورت خذى مخكي كم ضمير ده كم دي کے مقدرہ دروب اسنده مخصوص بالمذهب اشگن دتا اشارہ نعمل وكيل هو يا مخكي يا رستم نعمل وكيل سب هو ده قال الله تعالى ندي ويو فال هو الضمير المتقدم محصوم چې دا زمیره متقدم به علامه صراحه دا وسو د اصل کې د خپل برائت او د خپل لمنه د برائت لپاره حواله ور پی صاحب د میفتاح باندې په کلام د عربو کې اجازه صراحت نه وکړ چې محصوم بل متقدم امراته خبرم زه ان دره لگا او چون کې دا خبره کوون دي لپاره حواله مون تیرې بس د خپل لمنه د برائت لپاره د لیک حواله په چا باندې صاحب د خبر هم ځین ترا پنځیره سړی چبل کار درکې نو حواله پکوران ورګې کنه ورګې ډایرک اي اپو بس عوامو چکره نه نه دی علماء سره به صاحب المفتح بنا عبارت باندې تسری کر د پای صاحب المفتح بغیرو داغه علاقه بل چم کړی پی او تسری پټم ځای کې کړل په نحو زیدن نعمل رجل کدا خبر کړی دا زیدن چې دا متقدم دا څه نه دا مخصوص به مفاهیم تر اوکل ضرورت نشته د پیو اشكال دا اشكال اگر چې کمزور اشكال دي دا بل ځایونه کې کمزور دي د على كل تقدير تنظرو تركيبن باني الا كيو ذات ديمقراطي فرخ فراد باني يو بيراتب ش حسبي نعمل وكيله تمشي فحزبي باني شو فورا هو حسبي باني يات دكبيلي ديمقراطنا ش فراد دكبيلي يات دجملي نشو وعلى كل تقديرن فكيلات تديرن اتب نشر اخبار بچا باني ان لا هو طالبات بدر بوال بكار اخبار اخبار جمع دا خبر دا او خبر د تیری واقعي او خبر ورغوله دا ویل کی نن چې سله ور تپلکن سره اخبار کې خبرونه ویرا لګم ها هي پرونی لرل تپل چرن باندې ویته خبرونه وی زړې واقعي خبر چې ورکه نه وي د څه وی خبر فارې ما خبر کړه دا چل شه خلک وې غنه ها او انشاء ایجاد ته ویل کی چوشنی بالما بالمقوبر علی الامر ده ته ویل انشاء ته لکن نه ذکر مکوا نکل لانی غی کئ نقول موجود ک انشاء رکن او امین بیاګه پدم ځان پویاګه لازم کې د شی کله نہ کړه لفظ خبر وی ماننن شوی کله لفظ انشاء وی ماننن خبر وی پلت پلت هغه ارسکه دشي دلته ځاهری ورن دواره کویاکه خبره جملې اسمی ده ا جملې اسمې ته کبیره ته چانه ده دغه اخبارات نه د کله یار یې رم کړو د انشاک سم جدادیم او د اخبار په جمله اسميه حال حل ک빌ي د اخبارات او ده په جمله اسميه کې خبر خبري او د زکه وي فدې کې خبر وي غو انشاکې د شي کله نه کله مانن کېد شي دلتزام مانن ان شاء الله اودی دا څکار کړ دې او اس به الله زما پر کافی دې دا د ک빌ي د اخبار نګرول نه مر لپاره کافی دې ګو کې د زلي واقعنه خبر ګرځو او د عبد نعمل وكیل په معنا د کول وکيلي کړي دا په پمانه د ان شاء الله ته زما وکین ان شاء سوال دا په معنا دو دوا درځه تو سب اللهول خود دې کې دا خبرام ممکن دا چې دم په معنا د خبرو ګرځي نه عمل وکړي خو زما د پره بهترین ته د تیرې خبرو ورک ادبلم د تیرې خبرو ورک خبرام ځین تراله یا د زلم چکنده په معنا د کافي شرما زما پر کافي شه لفظن خبر دا معنا نه نس... اذا نعمل وكيل څنګه لغزانه برده معنا یې څه کاه اوس هم زه اندرا دا احتمالات ممکن دي حضور چلو دا هو با دا دعوه مچ زما یې سوچيواله ستا یې سوچيواله د دې خبره برابرلو نعمل وكیل دا مرته دا, دا, دا, دا چیرې دا بده کبیره د انسان کو د بل بل کبیره سره اخبار نو الګه د یو کېل تک دی رین بیا موای کېل تک دی رین ته ځکه چې یو تقدیر کې واټر د دموکرات په وفرت باندې راځي خبر او انشاو په پوره جمله کې راضي خبر او انشاو متحققي په پوره صرف زید کې خبر نه راضي چې کایمنو سر کې نو سبانه واقعي خبر شنه خبر بغیر خبر هم نه ځه نو خبر او انشا چې راضي دا په پوره جمله کې راضي په وبرادات کې راضي بیاں کله تقریبا موه یا لتقدیر الواحد وه په صورت د کابلې داترب د جملې چره شي بسراله د جملې چلو لک ساعت لگا زمونږ ته سردا تسلیم کوجی دا د کابلې داترب نشهابانه په انشاء باندې خبر همزه انتره لگا نه دا د کابلې داترب د انشاء نه وسې بمن غته ته خبر وکم چې د نهجیز نهجازه ندی قران کې الله ویلي ده حسبنا الله او نعمل وكیل چې کلام الله کې الله تعالی عطب ان شاء کو او چا باندې په خبر باندې نو په دې کې څه خبر ځان تکرار وکړه بسم الله سر نقلی په لې کټه کلبه مناسبت هه ټک ته خبر وکړه چې د کبیله مناسبات او هنر فن فست فنونه کې بل چې ربط نوې ربط مناسبت نوې چه کله ربط مناسبت دی مانوي اعتبار سره تعلق وي نو خبر او انشاء لازمینه چې خامخال د معلومات یا د سوي انشاء انشاء چلوک چرته زبيان اعتراض کوي مزید پمنګواني منګوي ولې تعویلو چې دله تعویلو څه دا هو هو حسبی ذات الجملینا بجملتها وهو مقول فی حقین عمل وكیل وهو مقوله په هګی نه عمل وکړ او خبر مقوله په هګی نه عمل وکړ لکه خبر دا خبر دادت په خبر شپچا با. باندې خبر به او دغه بهترین خبر راچکله کرام الله کرام ته تعویذ تا درته بلار تعویذ دغه صحت شهره مسلم په ټول کلام د عربه کې او لفظ یو شان استعمال یو په کلام د الله کې منقبل شامل شو مونږ وای دا کلام د الله تصیح د دانو کول کې د تصیح لوات دي امين یا وداو جدکم پسیخ دودام پسیخ خدا افسهول پسیخ دی او دا کنافسه شه دی پسیه چیکره پیغمبر د خدای ولې پسیخ سم سره حدیث ثابت او استعمال شوی دا په طرح چې په شراحتي پتا تر سره ولې پسیخ پیغمبر دي او کلام د رب بلشن استعمالي کی نمونغو دی دا غیر پسیخ د پیغمبر د لپس شه دی پسیخ ابرنجا درا لګنه نو د خپل پیغمبر او د خپل قران هغه د عربات به د چا تابع ده د قران او د پیغمبر خبره سره تابعه بس قرآن کرا لمنګه منو یاف سهل بسی ولاته او د اتک دو انشاء خبرونه سړي او کبيان چري دا په شواهد او پکاجه د ارس سره مسلم شي تعليل چي ته تللني تعليل در سره کوله خبرم زين دراله وایو کنه ګډه